Zintzelik erratuko geizaretean jarraitzen duzue, horretako irrati librean, eta astero egiten dugun bezala, ba, gure kolaboratzailearekin, harremanetan ba, jarri gara, literatura kolaboratzailearekin. Telefonaren bestaldean, Imanol daukagu, kaixo Imanol? Kaixo, Arratxaldeon? Arratxaldeon, segonuzko giroa daukagu, orgoi herri aldean. Ba, leko euskal herria blai, horrentxe bertan ez da? Blai? Blay, Bustita. Ah, Blay, Laij, like. un lector y su tentador no diga que te voy en Laij. O sea, un año autóctono a Aguichi goda, ¿eh? Bai, bai, bai, bai, varios bai, bai, bai, Eta bueno, e, gaurkoan ere aurrekoan ekarri zenun liburuak pillo, ba gustatu zitzaigun, iskimili kilikikura eta gaurkoan ez dakigu hondeagoentzat edo chikeagoentzat ekarri duzun aurrekoa zen, ba gutxi gorabea 11 urte zeukaten eskata mutikoentzat eta oraingoen ere dakiz zego askoraka alaberakadinean. Ba, pizka bat goraka egingo dugu, eh, 12 mm. urtetik aurrerakoentzako jartzen du liburua mentzat. Ez pentsa amar urte ere irakurri leiken liburu bada, baina, bueno, amarreti gora, ama biti gora, eh? Hort, hortik, eh? lehen ezkuntzaren bukaera, eta hortik gora. Mm -hmm. Zenda, da kreatu liburuak, uste unetarako? Tripoli doktorea deitzena. Tripoli doktorea, norena? E, Carlos Lina Zasoro da idazlea, eta marazkilaria Bruno Hidalgo. Aham. Bale, hemen ari gaira jartzen gure oeforrian, hombre, dotoreak itxura hona dauka, eh? Gogoratzen dit txikitako tebiotako baten bati. <gülüyor> bai, bakterio, ez da? Bakteriori, bai, bai, bai. Gurutoia eta, eta bizar dune, bai, alasera. Baina bakterioak ez bezala honek geranioa daukasuturretik. Bai, Bain, bai. Bain, bai. Bain, bai. Bain, bai, zo zeratzen zailo, bai, nik txikian ikustu tirudia, baina zo zeratzen zailo, bai. Bai, geranioa da. Zer dela eta, haukeratu duzu... Zer da, dipuña, liburu ba, eh, novela bat? Da, bueno, berez, historio ba da, historioa Tripoli doktorearen konsulta da, eh? Tripoli doktorea lan egiten du ba, konsulta bat, eh? Ba, familie meiku bada, da. Eta, eh, bera Tripoli doktorea da protagonista, holga eh, eritzainarekin batera. Eta orduan duan, eh, hainbat eh, gaixo, pasatzen dira bere konsultatik, eta gaixo bakoitzak eh, atal bat osatzen du eta mm. bueno, hartzen du. Eta denetara 10 tal dira eta orduan ba, gaixo bakoitzaren e, ba, Konsulta da azkenean, eh. Ipuña beraz eh bueno, 10 ipuin direlere izan daiteke. 10 ipuin sehabatean e, ari berdin batean lotuta. Mm -hmm. Batabesbarekin eh, loturik ez daukate edo bueno, edo ba, ba, ba, ba, bakarr al triponiotorea berada. L Lotura Tripoli gain da, bueno, portada nere ikusten da. Ez da normala pertsona basuturreti geranio bat ateratzen zaion, ezta? Mm, ba, es, es, es. Ne kochoa da asuntoa ez eh? irudi txoroa. Bueno, ba, hemen barruan aurkituko deguna ere hori eh? Da jendea ba gaixotasun edo zea ba oineas berria, bueno, berriak, bereziak dituna, eh? ¿vais? Ba, adibidez lehenengoa, bat, Ipunean, agertzen dena, sartzen da, Jon Azurro, e, italieraz Azurro, ba, egizu? Bai, bai. Ba, horrela idatzi da, Jon Azurro, eta e, gingiletatik, Belarrietako gingiletatik txintxilik mapamundi bana dauka. Ba, ja. Oso koloretsua, biribiliak eta bikainak ere bat. Uhum. Eta orduan, ba, bueno, ba, tripoli doktoreak onmen zitzen dut joan atzurro hau ba, ba, bere gingiletatik e, txintxili dauden gauzea gozo politak eta doktorea direla Eta udaberri kontu bat dela Hain zuzen ere, ba, berari genario, geranio eta eta zidola suturretik horrezigatik udaberria delako Eta, ba, bueno, ba, batzuri geranioak eta beste batzuri gingiletatik mapamundiak, besterik ez dela Baina, vale. baina Eta ikustuen ezun bezala, e, nahiko txoroa da E, situazio, ezta? Erakurtzerako. Bueno, ba, Aurrenlako ipuilak izan genezake ba fantasia moturrera eramaten dituzten ipuinak maite dituztenentzaz liburu egokia da. Mhm. Uh -huh. Erakurtzerakoan zer da bilatzen duna na idazlea Carlonez, Linzazoro kasu netan bapiska tumorea, Umor. ese es, tumorea, umorea da, umorea ironikoa batzutan baina nahiko txuria. Eta elkarrizketekin e, osatuta daude testuak, e, narratzailea apenas ez agertzen oso gutxi, justu justua, ba, ba, bueno, ba behar duten ba enean eta ordan oso testu arina da irakurtzeko e, dena elkarrizketa, ba ba bueno, pizka bat e, ba zorakerietan edo e, murgiltzen diren e, zehaten. Ba, urrengo adibidez da pertsona bat, ba, oso memoria una dauka na, bai, kristo memoria daukat eta aspaldia hontan ez eta metzik egiten. Ta kezkatuta dago ametzik egiten ez duelako. Eta orduan ba, ba, Tripoli doktorea sartzen du makina berezi batean, zeinetan, eh, ba, jendea lokarratasi eta berore, ba, bere ametxak grabatu egiten diren, bideo ba, batean. Eta orduan, eh, ba, pertsona hueri, hau eri hau gogoan izena, pertsona dena Bueno, izen guztiak ere alakuzia gira, celebraak eh, Bo humil uiedeman ba, Izenak eta abizenak oso oso atzerritarrak erabiltzen ditu Bai, ari nintzen begiratzen hemen zeharen, ez? Eri eh, zenaren abera ere, bai, ikuste gu horrian hemen iriki duguta Olga Tokarzukoua da Bai, eh, eta... polonierazko zehabat? Bai Polonierazko abizen hauske ezin bat Bai, bai. Ba, Iakur daiteke baino nesan, ne? Bai, nik ala nola esan dut, bai. Bai. Bueno, saiatu zera, nahiko. Ba, nahiko, nahiko, nahiko polonia eraz, baki suon du modatzen nahizela. Ba, ba, bai. Poli guauetan esan beto, baina nagoizeko irutatik aurrera, primera, negitu du ne nahi Maori eraz. <risa> bauri, ba bauri, bauri, baurrela, horrela eh? dira guztiak zagite banan banan ez da berezi duenik e, gaixotasun bakoitzak duen o gaixo bakoitzak duen ba kezka edo argitzea hemen ba jendeak irakurri dezala ta gero esango du eta marrazkiak aipatudo dozu ilustratzailea badugulan horra eh komiki komikilerako marrazkiak dira komikietan e, agertzen direnerakoak eta ieza oso atseginak dira txeginak, esan ez, komikia gustatzen zaionarentzak zeintzat ez dira infantilak agian erabetsarotik aurrera hautututa ba, dauden e, ilustrazio tipoak dira. Eta, esan e, nik estimatu, eh, e, pizka bat ere ban ilustratuen rol honekin ematen doia ba denago ba, argolaria gizan ber dutela e, liburu bat ilustratzean eta bueno, ba aukera bat da. Ez esango ona edo txarra, baina aukera bada. Eta Komiki gintzatik eh, datorren ilustrazio tipoa hemen agertzen duena, ba, batzutan ba, osongi sartzen da, mm -hmm. osongi bai hori xe. Eta ilustrazio lepikainan hau, idalgo hau, bruna idalgo oso ilustrazio txukunak eiten ditu, portadan bertan eh, ikusten ba, ba, agertzen, ba. da. Bai, bai, ikusten da dago, tripoli dutorea. Bai. Mm -hmm. Azkarra dirudi. Bueno, bai, osondon. Zondo, no, Imanol, ba, gian amaitu baino lehen, gogoratzea berriro, ba, fitzaten eko apiskabali buruarena, eta... Bai, izenburua Tripoli doktorea, idazlea Carlos Lehenazazoro, iluspratzailea burruno hidalgo, argitaletxea Elkar, xagusar bildumako, egun da laro eita emeretzi garrana. Gurren o sea, guaina, xagusarren. Eta, bueno, azkerik, igual, aipatzea herrene Carlos Lehenazazoro, idazlea oso eman dela, bereziki aur literaturan nilatzen dena, helduen literaturan ere eta bere hildo literariotikan ez dala bat ere urrundu kasu honetan, zene normalean Carlos Ginezas horok haur literaturan nila zenduenean beti okeratzen du honelako giro fantasioso eta pixka bat txoroa, eh, umore ironiko eta batzutan kritiko, hemen ez da gehiagia gertzen kritika. Soziala edo beh, beti badago, eh, zeharka perla batzeko dago, eh, ñoroa de, baori. E, fantasia errealitatearekin uztartzen duen idazlea bada, ta kaso honetan ere oflashe ino. Ba, sondo. No? Ba, bueno, orduan hasi gara aurreko astean 10 urteko hortartetorretako ba Ba, liburu batekin, horrengoan pixka gora jundugu, joan gara, beraz, nik uste dut urrengorako akindu bardizugula, ba, pixka baiak, txikientzako zerbait ere kartzea ez, etxeko ba, ba, txikientzako ben, ben, ben. orduan, uste zetugulan horrekin, urrengo asterako, e. ba, zehose dia, ba, laupa bo, zeh, horrez, ba, etxeko txikientzako, edo txikiagoan ebasu, eh? Ba, bai, bai, ba, daukat horrentxe bat, e, gure etxeko txikienak, e, Eh, oso gustora irakurtzen duena, oraintze ikarri e berria eta agian hori ze izango aurrengoa da. Urrengoaba. Vale, a, a, ba que su segardatzen etcheko liburua ba gustoa daukatenan, igual urrengo astearako jaiz daukazu irakurtzeko modu bakoa, baina bueno. Baina bueno, ba, libura, ba, libur, ba, libur, ba. liburua liburua korretarako ere badira, ezta? Horri oh, da. Ta gainean ikera gusten dio liburua zaintzen eta maitatzen zerren eillo. Hombre. <risa> ba, santo va. Ba. Venga, Imanol, mi esker gureken egoteagatik eta urrengo astearte. Bai, gora sentitik irratean.